Episodio de Onda Piruchela. Desde neda Onda Piruchela. Bueno, pois, benvidos e benvidas ao terceiro podcast de Onda Piruchela. Hoxe pois temos con nós das artistas máis prolíficas, diría eu, do panorama musical galego, non? É un artista que produciu 12 discos e ademais pois pues, ten, ten varias facetas, por unha parte ten unha unha a nosa faceta de, de desenvolvemento da música tradicional, na que lle dá pues, un pulo a as diferentes persoeiras da tradición galega. Por outra parte, eh, o no, ámbito internacional, no que la, se sente moi cómoda pois pues, funcionando músicas portuguesas con músicas galegas, africanas e por outro lado pois unha faceta máis estatal na que destaca pois o traballo que que ten con Xavier Rubival no disco de tu casa a la mía, lo no que funciona, no que funciona pois músicas de Rosalía e de e de Federico García Lorca. Pero a pesar disto tamén eh é un artista que ten un recoñecemento e unha trayectoria moi asentada, non? Ten diferentes premios, o premio da música do Festival do Barbanza, o premio Regulir, e está moi ben acaído porque Regulir regule, porque non para de traballar, <risas> e la Pai, Despai, está en todo, non? E, pois, pues, bueno, un dos elementos tamén eh, importantes destes ámbitos nos que, nos que estamos falando agora, eh, o de Cantos na Maré, os saberes eh, pues, mestura diferentes elementos das culturas galego-portuguesas estando pues, o culo á música tradicional e á música galega que necesitamos tanto e eh, no seu ámbito máis galego eh, versionando eh, con diferentes proxectos obras da Rosalía eh, versionando cancios tradicionais entón, bueno, pois... Eh, presentar vos a Auxía e deixala aquí para que Pepe siga analizando todos os estes elementos da da música dela. a escoitar onda Pirechela. Una bon de croquetas españas a María. Bo día, Auxía. Bon día. Oh. Benvida a Piruchela. Que che parece o lugar así de primeiras? Bueno, encantoume xa oir a falar porque, claro, eh, bueno, xa me une a amizade aquí a, a xente que, que fixo posible esta maravilla, é verdade que é moi importante ter un espazo de encontro, un espazo eh, cultural, gastronómico, entón, bueno, pareceme moi acolledor e eh, desexo, pois, pues, pues, longa vida. Sabes que o contexto, non é contexto de emisora de radio, promoción, meñan a falar do meu disco, que é o mellor, o último sempre. Ah, sí, non, non, non. No. Isto de... é totalmente relaxado, familiar, e, e, e o compañeiro Tati, pois, explicou-nos aquí moitísimas cousas das que imos falar. De un xeito relaxado e familiar. Por certo, tres filólogos na mesa así se apunto que ti es filóloga ¿no? ah, sí, sí, sí, sí. todos de filología inglesa <risas> e ti de románicas eu, son, sí, eu estudiei filología románica eh, non rebatei quedaronme dúas asignaturas porque a música pesou máis eh, na balanza eh, e decanteime pola música, pero sí que me serviu a filología para ter cuidado na, na palabra, nos textos que canto, etc por lo tanto Foi, foi interesante ter vivido tamén esa época de estudante en Compostela Que non só eh, aprendes na universidade Sino moito na rúa, nos lugares que programaban música Aí tamén me fixen o que hoxe son Imos a ir a primerinho o cerne de todo Ti és dun ambiente familiar, calé, a, a tua relación coa música nos primeiros anos? Pois pues, claro, eu nacín nunha familia moi musical. Eh, Respírase música eh, ali no, no Coteá, porque o meu pai eh, eh, músico, falo en presente porque o meu pai vive, a miña nai tamén, os dous, eh, o meu pai daquela tocaba o contrabaixo, nunha orquestra de baile, unha orquestra eh, de baile onde ainda había violín, acordeón, eh, levaban unhas camisas de lunares con chorreras ou seja, unha orquestra das de antes eh, e o meu pai tocaba o contrabaixo eh, despois pasou a tocar o baixo eléctrico xa con orquestras e formacións un pouco máis máis modernas, non pero é eh, un gome moita paixón pola música que nos transmitiu a todas e a todos e a miña nai que está no grupo Malvela non bueno, no no no vou anticipar pero ela realmente é <risas> daquela cando nos éramos cativas estaba porque somos cinco mulleres e un home algunhas delas relacionadas coa música tamén dúas profes de música a miña irmá Chusky unha gran compositora, en fin, non vou agora entrar en moitos detalles, pero sí dicirvos que eh sempre se cantou moito na miña familia. Pois, pues, en contextos así de, de un xantar, pues, as sobremesas eran eternas, pues, cantando pues, pezas populares, galegas ou portuguesas, o meu avó paterno tamén. Tiñan un salón de baile, o xe, xa, tamén é moi bonito iso, porque porque a miña familia paterna eh, e os outros socios músicos tamén da orquestra en que tocaba o meu pai, que se chamaba Madison, e a posteriori, los Lorenzos, eran todos Lorenzos menos o meu pai, que era o intruso no, entre os Lorenzos. E, e nese salón de baile, pues, tamén tocaba a orquestra onde estaba o meu pai, um, a, miña, a miña aboa estaba pues, en no da ropa, o, o meu tío abó cortando as entradas, o meu avó por ali tocando que podía, porque era tamén moi aficionado, en fin, para que vos sitúedes un pouco na miña familia. Eu, eu, eu, o seguinte paso é presentarse a un concurso. Sí, e xa foi estando estando na universidade, porque, claro, estudaba, pero seguía eu componendo as miñas canciones con guitarra, Eh, fu un autodidacta. O meu pai eh, quixo que todas estudiaramos música e, e, e estudamos, pero eh, eu tocaba guitarra. O meu xeito con, con, con xente amiga, pues, escoitando a Batallán, escoitando a Silvio, escoitando moitísima eh, música e tentando reproducir e sói compoñendo tamén as miñas propias cancións. Entón, na universidade, hm, pues, entereime que había este este festival de bergantiños en eh, en Carballo. E alí fui coa miña gaitarrina. Cando cheguei alí, toa eran grupos moi numerosos tocando eh, con baixo, guitarras, batería, e digo que fago aquí, que lía me metín? Porque Eh, e, e cantei unha peza a miña na noite espero e unha peza do, do director da miña coral, Antonio Paz Valverde que ademais foi un extraordinario compositor eh, unha rara avis dentro que as corais galegas sus xirovos que coñezades un poquinho a súa obra que a mi tamén me influenciou moito Así que aí cheguei E contra todo o pronóstico Gañei o primeiro premio <risas> Esta nena coa, coa guitarrinha Aí cantando pues, Esas cancións E iso pues, desencadeou O que eh, bueno Eu pensei que podía ser o meu oficio Ajá. Realmente E eh, así foi y... Xa o de rematar a carreira foi moi difícil porque comecei, gravei un disco primeiro unha maqueta na Radio Galega que comezaba daquela, claro, estamos falando dai 40 anos vale. eh, comezaba a Radio Galega comezaba a TVG eh, e ofrecieron me, pois, pues, grabar un, o, o meu primeiro disco eh, Así Como que... foi ese primeiro disco? O xa, sea, grabaste, eh, escolliste cancións, tiñas algunha composición propia? A ver, eu podía ter feito un disco con cancións miñas, o que pasa é que em, pensé que podía estar moi ben em, asesorarse con quen coñecía moi todo o mundo musical, porque a verdade é que era moi nova neses asuntos discográficos. Entón, eh, contactei con a Lúa, que era un grupo... Pois que xa tiña a súa zona e que tiña o seu camiño andado e eles fueron os productores dese primeiro disco meu, Foliada de Marce. Entón, bueno, pois hai composicións de algúns dos membros de Na Lúa tamén e, e, e teñen xa unha sonoridade, pois, o disco vai tirando máis cara ao folk, que tampouco era que fosse moi todo o meu mundo. O que pasa é que con eles aprendín a, bueno, a... A, a, bueno, a tirar máis da música de raíz e da música medieval tamén porque, bueno, e das cantigas de amigo, de ahí ven tamén o, o meu lado o filólogo, teña un profe na universidade que, eh, como eu xa non teña moito tempo e daba clase de eh, pois pues eso de literatura medieval eh, e, e eu non teña moito tempo a estudiar, digo, mira, pago probado, non estás pero cantas tamén as cancións de amigo que che vou poller Un notable alto. Entón, así foi... foi Fueron os meus inicios. Estamos falando de... Oitenta e canto. Oitenta e cinco. 85, éramos tempos de... Bueno, buche, falar dos resentidos. Sí, Aquela claro. E claro. entón eu non tiña nada nada a ver realmente coa música folk e tal. Eh, pero bueno, lembras o Discoplay? Lembrades aquel boletín onde a xente de provincias podíamos sí. podíamos hacernos con discos y tal ¿no? pues de vez en cuando había ofertas y aunque que ya era un poco curioso pues no no compraba solo cosas eh, de rock sino que de repente digo pues a ver algo galego que compréis esta cinta 190 195 pesetas ahora se ha en CD gracias a, a Dofol pero esto estaba con grabado con grabaciones accidentales sí. que era un, uno de sus meus celos favoritos y uh -huh. E e aquí aquí descubrí a Oxia. Había unha canción, cabro disco que se chama Alba, na que canta tamén Fausto. Fausto si. Sí. E bueno, amores de a voz. Flipoume. Me esa canción, e un roquerito así, adolescente, pois pues, que empezaba a escoitar estas cousas e A ver, déixame tocar este cassette que non a teño nin eu, Ai, que maravilla, por favor. Elo, claro, o título é eh, Ondas do mar de Vigo, pero logo descobres que que poesía, pero Pois pues sí, é bastante moderna dentro do disco claro. Son letras transgresoras, coño que tamén está reixa Por aí sí, Son poetas eh, poetas galegos E eh, entre eles reixa Que fala do contrabando de amigo Entón, mestura como unha cantiga de amigo Coa historia sí. do, do contrabando E isto xa foi eh, co grupo na lúa Porque eu fixe neste primeiro disco En solitario coa, coa súa producción E foi natural que entrases na en lúa Claro, entón Como que xa traballábamos xuntos Alguns deles estaban na miña banda Na miña primeira banda Na que, por certo, estaba Isaac Palacín Que oxe estará En, en comigo conmigo eh, Pancho Álvarez uh -huh. que, toca con, que tocaba con Na Lúa e agora está con Carlos Núñez Bueno, un gran músico E eh, eh, despois entrei con, con a Lúa, pasámolo moi ben Bo proveito, eh <risa> <risa> Están boas as lentellas, eh Aquí aquí logo, logo, logo cando cando dito, dito, sabes, meto aí unha cuña e tal, repara, que a xente non sabe que pasou aquí. Ah, claro, claro. Claro, de verdade. Vos pues recoméndo vos eh recoméndo moito a a Nalúa porque talvez sexa un, un grupo un pouco eclipsado, ¿non? Cando uh -huh. falamos de música galega e eclipsado por unha, bueno, por una razón comercial, digamos, porque una, que non eran fáciles de encasillar. E entón, a final esos son para mí son os grupos que, que realmente perduran e na Lúa tivo momentos así de máis popularidade, pero é unha banda a reivindicar da zona de Porriño. Si, sí, si, sí. si, sí. de Alisón, son de, de de Mos. Eh, e xa cando me ofreceron entrar en a Lúa era unha oportunidade tamén porque era un grupo con prestixio, con moitos concertos e cunha con entrega no profesional alucinante para que vos fagades unha idea, nos ensayabamos mañá e tarde é como se fose a fichar a oficina pola mañá era máis labor eu dedicábame a temas de comunicación por exemplo, e pola tarde eh, ensayo, propiamente dito así que imaginade vos o que era eso para unha rapaza que comeza na música un grupo moi experimental, moi curioso moi ligado a Portugal tamén me abren un pouco os ollos cara música seca cara a música de Fausto que está neste, neste disco I, imagina unha nena grabando cun dos, das vacas sagradas da, da música de, de Portugal eh, así que bueno, foi moi importante e sobre todo para apreciar a nosa música de raíz comecei a escoitar as antalices comecei a escoitar Bueno, pues sobre tododo Santalices que creo que o que máis me me marcou de aí ven pues o lá das mariñas y tantas cousas que están moi no meu ADN porque porque pasei por por este grupo por naúa non y a música de Portugal E tamén a música celta que daquela eh, digamos mm, que entrou con moita forza en Galiza non e que todo o mundo quería como imitar o tema celta, pero naúa estaba. Sí non outra sí. historia non? Eh, tamén eh, tiñan moitas influencias do, do pop do jazz do, de, de outras músicas por iso creo por, tamén nacín nesa cousa da mestizase eh, na música que me acompañou ata, ata agora Non creo eu que xa que facer unha música mm, tan, tan pura porque non existe para empezar sempre vimos de outras Historias. e entón gustame moito esa mestizaxe. Pois xa vimos que este, agora que está o xía a a Xira dos, dos 40 anos pois entendemos toda a imaxe que temos así global cada vez que, que, que nos din o xía unhas palabras a cabeza e son precisamente deste momento de formación gracias a Nalúa. Canto tempo estás en, en Nalúa? Pois eh, fixen con eles eh, dous discos este foi o último ondas de Mar de Vigo. Em eh, Estrella de Mayo foi o primeiro disco que gravei con eles. Em eh, pois pues serían en total, non sei, uns cinco anos, més uh -huh. ou menos. Em eh, e retomei a, a, a miña historia. Si, sí, porque así como é natural que entrases en en uh -huh. lúa porque tiñes producción de de xente de na lúa, tamén en certo modo normal ou habitual que a voz solista ou a voz feminina pues, un proxecto solitario. E aí e cando entra nube Negra, o selo sí, Canario eh, sí, é curioso é eh, porque claro esto gravaamos con dro con bueno, era, dro, -gasa, sí. dro gasa gasa eh, que era un selo de Madrid tamén estaban como moi atentos a ver que o que pasaba por estes lares. non é eso agora que que, que galiza está no punto de mira so. sinoón daquela tamén entón eh, contactoume Nube Negra, Manuel Domínguez que xa fixera aquel selo guimbarda, maravilloso onde editar a Emilio Cao eh, e logo creou un selo máis pequeniño Nube Negra eh, e ofrecioume gravar con, con, con el, pero bueno, antes pasaron outras cousas porque cando se na lúa para non romper de todo o nexo hice un disco así medio pop folk que se llama entre ciudades eh, junto con Kiko Pazantón de, de la lúa entonces digamos que fue un disco así un poco muy muy muy raro para alguien que viñado folk ¿no? pero bueno enseguida llegó eh, estoy viendo un ocio que para mí marca un punto y aparte sí. ese disco pues este, este disco editado en Estados Unidos a través de, de dun selo de alí, tivo un percorrido internacional importante o propio disco, e tamén creí unha banda maravillosa con Kiko Comezaña, Anxo Pintos, eh, unha violonchelista, eh, Margarita Yucoba, Nacho Muñoz, en fin, eh, eu creo que era o mellor que había no folk en aquel momento, ou para min, de logo da xente máis creativa eh, tiña tamén a sorte de contar con tres mulleres que facían danza contemporánea algo moi inusual tamén naquel momento e como son moi atrevida <risas> dicen, pois pues vou facer isto a ver que pasa eh, era bastante complicado porque tampouco había as condicións técnicas para facelo non había linoleo nos escenarios ás sí. veces para poder facer eh, danza contemporánea. Pero o caso é que eu eh, fun cando fun realmente consciente de que a música galega tiña unha potencialidade enorme, eh, cunha mestura de arranxo entre o clásico io eh, bueno, o, o contemporáneo, pero Nacho Muñoz viña moito do, do tema da música clásica, un tipo moi experimentador, E eh, eu deixo que, que a xente que traballa conmigo Pois se exprese libremente non? Que creo que é moi importante non? Eh... E o propia son un espíritu así, pues, pois, inquedo. Non, non, non me gusta repetir a mesma fórmula constantemente, entón, en din coa xente ideal, non? Son, son, son momentos que, como acabas de decir, ainda bueno, non hai moita infraestructura todavía, pero ah. sí que están os focos de fora postos na Galiza, non? como pode pasar agora. E son os momentos da... Xa falamos con outras convidadas, da dovunda world music, dos ritmos do mundo, mm. y en ese momento no que, pois, pues, convérteste por menos en, en canto a solista, a galega, embaixadora que vai por aí adiante, e aí quando comezas a, pois, pues, digamos que a fundir todo o tema de da lusofonía, porque se pensabas naquela época, foi cando empecé a meter un pouco máis no folk, eh pois, digamos, pois de de Cabo Verde a Cesaria Évora, de, de sí, Irlanda, tá os chistes, de ta. e era, o sea, a embaixadora de Galicia eras era ti, máis ou menos. Fís, eh, tocoume ser embaixadora e con e moito orgullo ademais, non? Porque porque si sí que me tocou viaxar, viaxar moito. Eh, eh, sentir que o que levase é digno e, e que ten moito que ver co, con a nosa música máis de raíz e máis ancestral por, por, por moi modernos e eh, contemporáneos que fosen os arranxos. Así que, sí, eh, son alma viaxeira, así que mm, continuo viaxeando moitísimo, parece moi importante. Mm, mm, non só so facer concertos fora por, por facer, sino que en cada lugar xente eh, pues, coa que compartir a tua música procuro sempre coñecer ben a música que se fai en eses lugares eh, todo isto fixeno paralelamente a, a, a radio porque eu sempre fixen radio entón... bien, bueno, pero, pero, pero é importante dicilo porque si sí que a radio abre, como ti ben sabes, mundos musicais desconhecidos, e entón mm, fun procurando saber moito máis a partir desas viaxes e deses concertos eh, fóra non? Dende logo en Portugal, que é a miña segunda casa, pero, pero tamén por toda a Porta de Europa, porque aí sí que Fou moito por Bélxica, Francia, Alemaña, Suiza, hmm. eh, argentina, Uruguai... Bueno, comenzas a, a, estamos, a ver estamos, mundos... Claro, estamos vendo que non é eh, compositora intérprete vocalista, seno que ese concepto de, de artista como algo máis ¿no? porque falamos de facer comunidade de establecer lazos agora que levamos uns anos no mundo das colabos, das colaboracións sí. pois pues, non sei, poderíamos se agora se sacasen discos se podría sacar un disco de usía colaborando, no disco un disco de temática da guerra civil un disco de usía uh -huh. en Brasil con non que, usía en Portugal e as hijas, de, hijas, de las hijas del, del sol, fixen tamén outro disco que é un disco que eu recomendo porque un disco moi bonito chamase La sal de la vida Ese, sí. con Rasha, eso tamén o editou Nube Negra Exacto, con Rasha que de sudanesa, unha rapaza sudanesa e máis eh, eh, María Salgado de Castela, unha voz maravillosa e Cuchús Pimentel que facía sí. aquela eh, guitarra Lita. flamenco galega sí. non. <ríe> por certo que Cuchús é fillo de Xesús Alonso Montero curiosamente eh, se ouye un fillo flamenco sí, sí, sí. entón eh bueno, es un disco moi arriscado realmente, porque aí sí que a guitarra flamenca acompañaba a, a, a temas eh, galegos e de repente hai un tema sudanés onde comeza un tema en galego e entra Rasha coa súa darbuca tocando sempre me gustou facer iso eh, eh, e ás veces tamén tiven críticas por iso porque sempre hai xente moi purista e moi fundamentalista e eh, moi ortodoxa que pensa que non, non podes que colonizador porque claro porque o flamenco coloniza digo é que non podemos pensar dese de xeito porque porque sempre hai conexións e vou establecelas con calquera mm, país e música do mundo podes establecela entón eh, é así Imos agora con este tema un pouco de, de divulgación o tema como se orde o tema da radio eh, e unha cousa que que, bueno, que a veces se comenta nos, nos circuitos como é que un artista fale de outras artistas sintes tes maior responsabilidade coidas aínda moitísimo máis o que dis de, de compañeiras como enfocaches ti ese tema A ver, é difícil. Bueno, primero fixen algún programa en Radio ECA onde eu poñía música que quería, despois fixen sí. outras músicas na Radio Galega. Aí era un, un pouco máis libre de poñer música daqui de outros lugares. Pero cando fixen o Diario Cultural, que fixen o comentario crítico semanal durante 20 anos, pois pues aí si falaba de outras artistas eh, da terra. Eh, claro, eu procuraba sempre facelo... con Como, como, como artista que son eh, sabendo do esforzo que implica facer calquera tipo de traballo por lo tanto mm, apenas existía digamos o que era un, a crítica negativa procuraba resaltar sempre a, o, o positivo que había en cada traballo alguns gustaba máis ou gustaba menos pero dende logo escoitaba con máximo respeto Eh, e procuraba transmitirlle á audiencia que, que se estaban facendo cousas moi interesantes en Galiza eh, de moi variados estilos e que se apuntaba o que hoxe está a acontecer sí. o sea, que foi un goteo constante de, de, de proxectos <coughs> eh, por exemplo, como Leilía que o coñecín desde o inicio e que ademais me ensinaron moitas das pezas que eu cantei nalguns dos discos como Chorei, a laranxa, <coughs> moitísimos E, entón ía contando o que para min eran as artistas as conexións que as artistas tiñan con, con outras músicas e, e foi muy, con muito esforzo tamén, porque ás veces pues, estaba viaxando, estaba eu que sei, en Brasil con, con outro fuso horario e as 4 da mañá tiña que estar en contacto aí co Diario Cultural de Ana Romaní para contar é eh, neses 10 minutos escasos que tiña eh, pois é pois un comentario crítico semanal sobre un disco, sobre un concerto, ás veces aproveitaba xa que estaba por aí pois para comentar algo do que sucedía en cada país, paralelamente fixen un programa con, con Begoña Camaño que se chamaba Andando a Terra e eh, la facía parte sociopolítica e a parte musical que foi moi fermoso eh, tamén traballar cunha compañera tan tan sabia, da que logo falaremos se queredes un poquiño. Eh, e que máis fixen, bueno, pois pues, eh, ah, e e tamén unha colaboración cun programa de Xurxo Souto onde eu fací un, unha sección que se chama A mala de Uxía, a miña maleta <risas> viaxeira. E <risas> bueno, con este doble sentido. E tamén o pasei moi ben, porque con Xurxo Souto sempre se pasa ben, é sí. un entusiasta eh bueno, en fin e tamén moi atento ao traballo que que ti facías Pepe eh, descubrindonos a, as nosas músicas, así que somos unha comunidade pequena a xente que facemos, pois pues eso que divulgamos a nosa a nosa música eh, pero creo que é moi valioso facelo. Sí, non debe ser de, de de esa época en que nos coñecimos o Uh, Comezos de 2000 tal. Xa, xa, xa, sí. perdo, xa perdo... bueno A min pásame que eu a cronoloxía Eu si teño que escribir as miñas memorias <risas> Le varío moi mal Porque non teño Tampouco tan claro Cando foi determinada a cousa Si é que, que facer unha liña do tempo aí eh, E ir anotando sí, É verdade que non, non me lembro exactamente Cando falamos por primeira vez Ou algo non, non eu, eu tampouco, pero probablemente sería por algo así, por sí. algunha entrevista ou ou ou non sei, porque eu mentirei me que existía eh o, o teu proxecto e falaba del del na radio, tamén, no no no Ah, pois pues gracias. No hai, neste caso non hai ese interese de que, ah, fulanito traballa en un medio coñecido, entón non non houbo peloteo neste caso. Claro, no, é ¿no? no, absoluto. No, que iba a conseguir Uxía de Bertodorella. Estás a escoitar Onda Piruchela. Eh, o tema que falábamos antes de, de ser intérprete de escoitar moitas músicas por o mundo adiante, pois pues, eh fai quizás que que tamén se te se xeas vista como como intérprete, mas que compositora non é moi prolífica a ti asinando cancións eh, como levas ese tema de ter que preparar material supoño que estas alturas as presas da industria pois, non existen ai, eu levo moi mal e teño que ter tempo para min que muitas veces non teño entón como ando ocupada en mil cousas e producindo outras Eh, ás veces falta meu tempo para para para compoñer. Ehm, pero si sí, sempre iba facendo as miñas cancións, pero de repente se me apetecía cantar unha peza de María Elena Walsh ou do seca ou tal, pois, pues, pois pues gravaba, porque creo que a interpretación tamén é un xeito de creación, non só a propia composición, porque cando tú interpretas, non é, recreas unha música e faz que esa música soe nova se te alevas a, o teu terreno e, e a traballas como tal. E logo a, a composición requere pois pues tempo, sentarse a, a escribir, eu compoño coa guitarra, pois pues coas miñas limitacións, cando entrou na miña vida musical, Sergio Tanos, que un músico extraordinario, un guitarrista brasileiro, Que, que que controla moitísimo de armonía e compusimos moitos xuntos e hai cancións que creo que teñen esa riqueza melódica porque está el tamens, non? Eh, e eu toco a guitarra coas miñas limitacións, pero sí que me vale para para para compoñer. Pero compoñer sempre un acto introspectivo moitas veces e a miña vida non é moi pa dentro o sea, tamén o é, lóxicamente pero pero teño pois iso, moita actividade que non me permite iso unha vez en Danza das Areas concretamente mm. en ese disco, tiven que internarme literalmente nun mosteiro para poder centrarme e compoñer as cancións dese disco que además quixen que fose un disco fundamentalmente de composicións miñas entón Interneime ali, almorzaba Cos, cos Esto foi o monasterio de la Santa Espina Perto de Valladolid E ali estaba eh, A sete da mañá Cos, cos Como se chamo que están nos, nos mosteiros Os monxes ¿no? Os monxes eh, Eu sou a de molle Toda rodeada de monxes Logo dio a dar un paseo Coa guitarra, compoñía, escribía cumplía os horarios de de tal e aí conseguín iso e además é que me pasa cada vez que teño que preparar algo con con que requiere moita concentración des, desligar o o telemóvil. o telemóvel desde logo e eh, entrar así nun, nun rollo... Hay, hay, hay varios casos eso, o link de ¿Eh eh, ni Cave que ten como un horario de oficina para forzarse que Rosendo para facer algúns discos collé a guitarra, se si iba a sierra eh, collé a levaba a guitarra, o ampli e un dicionario Sí E escribir, escribir, escribir Ese Perfecto, perfecto. O sea que Non es prolífica a hora de compoñer no. por, por actividades pero ao mesmo tempo Eh, traballas no, en producción non paran de ser proxectos porque agora, sí. o tempo está demostrando agora por tema da industria que os ingresos son de tocar o vivo non son de claro. vender discos claro. entón... e aí po, po, empezamos a sacar proxectos eh, o de cantos na maré pode, aí sí que, sí que fun varias veces parece unha experiencia realmente fantástica teño un par de momentos que son dos que non vou olvidar na miña vida eh, Antonio sí. Sambuxo nas crechas Uy, bonito, que empezou sí. a cantar que eu empecé a chorar, eu todo cortado Emire e Paulado e dicen, "Se si son todos músicos." Eu debe ser dos pocos que non era músicos sí. Se veixo abrais Morán chorando ao meu lado e dicen, "Bueno, mal." Que partida sí. E voeu un momento que gardarei todo o sea, sí, un... porque facíamos como unha presentación do que iban ser os artistas que logo participaban no Cantos na Maré festival en centro. Estamos aquí, com, como aquí, e catoro artistas no escenario coa súa so guitarra. vos pues vou cantar isto, canta Wadi e canta Lenin, que eu dicía, "Bo Lenin". E de que non sabía nin quen era, Ni, ninguén sabía moi ben quen era. E empezamos a chorar ali con unha cousa. Era, como... un ah, sí, sí. era un canto, lembro perfectamente, además é un canto ao que que le dá li de vexa, os canta moi ben. Eh, porque el fixo, bueno, traballou e cantó nunha, nunha casa de fados pero tamén eh, ten moi presente a súa raíz alentexana, e claro, empezou a cantar unha peza preciosa preciosa, e nos emocionou a todos, e ese día pues, sí, e alguén moi moi, moi conhecido bueno, e... pues por, ese, por ese día grazas Se, seguimos sendo moi bueno, amigos sí. y... por certo, este é un cotilleo pero estaba encantado porque acaba de casar coa filla de Ton Jovín entón, que curioso eh? a, o, o casamento a Lisboa e aquí lo era pues eso, eh, increíble a filla que eu coñecín cando eu fun gravar ao Brasil em, o disco Meu Canto que celebraba os meus 25 anos na música, había unha rapaciña moi nova moi nova que estaba ali como de asistente de grabación eh, e, e bueno, era unha nena encantadora, moi tímida non falaba moito en chamábase María Luisa. E logo cando trae o disco que aquí este foi neste disco e aparece aquí nos créditos porque digo, pero dime cal é o, o teu sobrenome, como que o teu apelido, dice Jovín, digo Jovín. <risa> Jovín Dr. Do, Jovín, dice sí, era meu pai. E claro, nos quedamos e <risa> estaba Carlos Blanco conmigo, que asistiu a esta grabación en o Rio de Janeiro, nos estudios onde gravou, pues de Italia, tanta xente, em eh, e entón cando Antonio me dixo que que tiña unha moza brasileira que se chamaba Maria Luisa, eu de broma dísenlle, "Ana ah, serás yo vin", e dicel, "Sí". <risa> entón, bueno, pois pois foi un ali o seu casamento. Eh, con isto quero dicir que as veces tamén cando facemos proxectos como Cantos Amareo, como calquera outro, eu procuro tamén que que os que interactúen entre eles, crear espazos de convivencia, como pode ser este da da porque é importante eh, a, a convivencia, o xantar xuntos, que creanse lazos de amizade moi potentes. E creo nese modelo de festival, un modelo que non ten nada que ver con esos festivais onde non se vive, a xente vai a vivir a experiencia, pero os artistas teñen a sensación de ser unha mercancía que entra, sae e non existe realmente relación. E Cantos na Mare era como unha especie de residencia artística onde nos coñecíamos moi ben durante uns días. Eh, Facíamos canxóns eh, xuntos, creábamos un repertorio. Sí, había, había como unha banda base. Unha banda cada... que era sempre sí. a mesma, Bueno, a veces se incorporaba algún músico a maiores Dependendo do tipo de repertorio Pero por ali pasou Carlos do Carmo Que de repente fixou unha peza con Maira Andrade E cantaron en galego non sei que cousas eh E nos contaban as súas experiencias de vida tamén Por lo tanto, ese é o meu modelo humanista tamén na música ¿no? E creo que agora a industria musical vai moi rápido sí. e, e esquecemos de onde ven a música, da experiencia comunitaria da necesidade de comunicarse a través da música e eh, entón, pois pues, eu creo máis nese modelo que no modelo eh, de, mercantil, puro, mercantil e, e, e, e que vai unha velocidade de, sí. de vertixe que no nos permite disfrutar do proceso nin disfrutar da promoción porque en un mes o disco xa é bello E entón, non, eu creo que hai que volver un pouco a artesanía e, e tamén a, a, a pois pues eso, un modelo máis, máis humanitario. E tamén poder usar a, a, a música para comunicar o, como ves o mundo e, e, e tamén que iso sirva as veces para remover un pouco por dentro as persoas e que elles faga pensar, etc. Xa me vas poñendo as preguntas. Bichos. Bueno, porque... Remover, compromiso, a música entendida como, como arte, como comunidade, eh, e ser comprometido a veces pode traer problemas. Eh, entón, cando foi o tema de fuchas unha cara visible de nunca máis, cando prestix, e iso tivo un mal momento para, para ti, para o suxo de toro. Eh, Encantou, non sei, contratacións sí. cos administracións, eh, de certo modo vetada, un pouco eclipsada nos medios, como como... A ver, eu, cando faz iso non pensas nas consecuencias, é eh? un compromiso que te sientes naquel momento eh, e vas con, con todo o, o que tes. Creo que foi moi importante que, que nesa, nese movimento eh, de nunca máis, houvesse xente que, que non fose só... De, de partidos políticos sindicais, etc. Era, era, una, era un movimento moito máis amplo que foi o que lle deu forza realmente e, e eu tentei pois pues, pues iso a maneira de comunicar era outra porque a, a, aqueles manifestos que escrevei Manolo Rivas non eran moi eh, comuns nunha no? pois, manifestación que alguén cantase unha lalá e que logo Eh, bueno, a xente visibilizase que era algo que nos atingía a todos, non só a xente do mar, sino a, a, a todo o país e eu sentín que ese compromiso era ineludible, que había que estar aí era un momento histórico que había que estar aí entón, en unha especie de ano sabático, ou dous anos casi que vivimos aí con reunións permanentemente viaxes eh, para tentar explicar o que estaba acontecendo aquí, porque os medios non o contaban como ben sabedes lembrades. Entón, o esforzo de comunicación, o que que estamos facendo aí que na música tamén nos dedicamos a comunicar, e nese caso había que comunicar pois que había un, un abandono absoluto por parte do goberno, hm abandonáronos a a, sí. a nosa sorte, entón a xente acolle chapapote coas mans, unha situación absolutamente irregular do que debería ser un, un funcionamento pues, democrático e cuidadoso coa, coa xente, coa entorno, co entorno que co, cos medios naturais que nos sí, temos E dai o mellor, ainda arrastramos un pouco, no De que moitas das artistas galegas pues, están como comprometidas políticamente e a veces parece que como estamos tendo mesmo un goberno do mesmo signo todo o tempo pois pues, sí que hai como un pouco de reticencias non? Non hai receptividade de cara a Sí, claro, a ver, que a administración está moi lonxe ás veces de entender o que, o que, o que somos, non? E ao alcance da nosa identidade cultural, desde logo, pouco coidado coa lingua, coa difusión da música propia, etc. então, ¿no? Seguimos o noso camiño. Sí. Eh, intentamos ser o máis coherentes posibles, ¿no? agora mesmo o compromiso é claro, todas as miñas compañeiras Eh, toman decisións complicadas como acaba de tomar Guadi ahora abandonar o Spotify ou ou en fin tan, tantas amizades como a Pedreira por exemplo siente que fai música de verdade porque porque o sente porque eh, vive nunha sociedade e, e, e tens que opinar sobre que está acontecendo no? o tema de, de Palestina desde logo, agradezo esta esta bandeira que... pano, pero... <risas> eh, y en fin, creo que que temos voz tamén como para poder manifestar o oh, y non pasa nada, que que logo iso ten unas consecuencias. Bueno, pues hai que asumilas claro. evidentemente, ¿no? Bueno, xa vaixendo tempo de que saquemos a palabra famosa, Madriña <risas> oxía moita xente se refirera como a madriña da, da música galega e está asumido eh? está asumido porque este disco pon produccións da madriña si, sí. eu este... no, xa disse moita xa que me chaman madriña pues, bueno, da madriña produccións, da madriña edicións creí meu propio selo e así pero os primeiros que me chaman madriña foron os diplomáticos de Monte Alto porque os levei a facer o seu primeiro concerto no no Porriño e tiña unha asociación cultural, tiñamos a asociación cultural do Louro. Eh, e, e eles dicen, pero si, pero si só temos catro cancións, digo, a min dáme igual, repetídelas en bucle, E <risa> ali, y ali apareceram, ali apareceram eh que flipaba con ese, con ese grupo e con ese Rock en galego tan auténtico e coa súa filosofía, en fin. Entón, eh, a partir de aí sempre me gusto acompañar e amadriñar pois pues, proxectos novos, non? é eh, un das cousas que máis me dan mm. alegría. Bueno, iste a mí tamén sempre no labor que teño, na poca influencia que poda ter, pois hai discos que me gusta recomendar moito. Non? E este é un deles, de feito, na exposición sobre música en galego que, que me contratan de vez en cando, pois é unha das fotos que que quero esta. Non? A que parte que así teño a dúas persoas moi queridas na música xuntas, o Xia Enar. Este disco, non sei se foi primeiro a grabación ou primeiro a Xira, pero é potentísimo o feito de que xe xan Unha voz de muller, unha voz de home, guitarra eléctrica e pandeireta. Eh <risa> super básico e bueno, diseño é moi bonito porque é de Vitor, é de Vitor Coyote, entón, sí. maravilloso. E como foi a a historia de de disco da colaboración con Narf, no? Con isto que acabo de dicir, é de guitarra eléctrica e pandeireta. Como A ver, nos eh, naceu porque nos fomos a Mar del Plata a facer un proxecto que se chama Atlánticos onde estaba Rosa Cedrón, Budiño, Narf, Maiseu, Isaac, Paracín sí. e aquilo era unha especie de feira da música e os demais, cando rematamos de facer Mar del Plata e, e Aires, pois vol, volveron a Galiza, pero Frank Maiseu dixemos nos quedamos por aquí como temos amigos en Arxentina, en Chile puximos ver que pasa por aquí e, pois dúas almas moi libres tamén e, e alí quedamos e foi unha experiencia maravillosa tímos que montar un repertorio conxunto para que tibera sentido que os dous estiveramos xuntos nun escenario e, e, e tíben a sorte de compartir este camiño con el porque era un tipo creativo original na música tamén con unha conexión moi forte con, con África, con Mozambique, con Portugal, bueno, uníanos moitas cousas, non? Eh, e logo entendido o oficio, pois pues iso como, como en, en entrega absoluta. E naceu en Chile, logo fomos a Argentina, logo volvimos a Argentina outra vez, pero xa co disco, porque logo dixemos se queremos que este proxecto continue, porque a, a xente gustou moitísimo escritarnos xuntos, pois grabamos un disco que foi moi artesanal na súa casiña sí, sí, sí. pois aí o grabamos mmm, con, toda, con toda a tranquilidade do mundo e pensamos algo moi básico, guitarra eléctrica, xeto tocaba único e repertorio dos dous. E así naceu as baladas da Galicia e que eu creo que dos proxectos que máis disfrutei na miña vida un tempo no que aprendi moitísimo porque Fran era un xenio A mellor a xente non tivo a oportunidade de que o conhecese tanta xente e quizáis a través deste disco sí un poquinho máis porque escoitou no público que non era habitual e eh, pasou no hubo momentos previos a este disco nos que Fran o pasou moi mal non digo que pasase fame pero que realmente sí. momentos moi duros e... Eh, pero él nunca renunciou a facer música. Era unha mente brillante, un tipo, luego, divertidísimo, encantador. Pasámolo moi ben. Viaxar non é fácil viaxar con outra persoa, senón hai afinidade, respeto, cariño, mutuo, admiración, en fin, todo iso había. É, o ano que ven fará dez anos que, que Fran eh, xa non está físicamente entre nós, pero... Eh, acompañei todo, tamén todo o proceso de, de, de enfermidade e do seu último concerto absolutamente inesquecible en, en Santiago. Eh, e xa vos digo, recomendo vos este, este disco, pero toda a discografía de, de Narf, que era un criador... Sí, coincidimos en, en, en Ponte de Hume. Un, tremater, ah, un festival sí, de Tremater, estaban, sí, sí, sí. estaba, estaba sí. tocastes vos, eu puxei música, aí tamén, e foi. E logo aí vedes, pois, el guitarra eléctrica pues, unha peza tradicional, Tocaba, sacaba a pandeireta e aquilo era tiña un poder hm eh, increíble. E logo traballamos moito tamén a, a, as armonías vocais, porque cantar con outra persoa, pois, pues eso in, in, implica tamén mm, sí. Deixar a, a, os egos a un lado e centrarse en que aquí lo soe bonito eh, e non ahora estou eu e ahora está ela. Non, non sei. Se fixemos unha xira por todo os Estados Unidos de costa a costa. Voltamos a Argentina, Uruguai e fixemos Galiza pues, en muchísimos eh, lugares. Así que, bueno. Sempre nao. Outro proxecto que, que me gusta moito porque eh, son catro artistas que, que me encantaban por, por separado e ao final, cando empezas a ir de enredadas, eu dixe, non pode ser o sea Martirio, que foi unha das primeras cantantes que me marcou de novo o que decía antes, unha persoa que lle gusta o rock, o pop, o que está nas radios e tal, e de repente ve a Martirio na televisión e eh, dixen, me paso con María Jiménez, con Martirio e pouco máis. Eh, quedarme alucinado. E se quedaron para sempre na miña vida, non? Entón, e logo Carmen París, que pude levar a un, a un ciclo que organizei, o único ciclo que organizei aí en, en Ferrol, no Jofre, e eh, cando me dis que está a Pedreira, ti, uh -huh. Martirio e máis Carmen París, xuntas nun proxecto, como, como xorde esa loucura? O sea, Encargaronme de facer algo cara novembro, por agora ou vinte e cinco, E, ese día que nos marca a todas as mulleres contra a violencia machista e pensei vou crear un espectáculo con mulleres que quero e que admiro e que creo que non me gusta que os proxectos teñan así esa caducidade que porque implica moito traballo, que poidamos continuar un poquíño máis a ver que pasa. A idea era facer ese ese espectáculo para ese día en a Coruña no Teatro Colón pero é que pasamos tan ben dicemos, non, non, isto non pode acabar aquí e levamos como sete anos facendo concertos por toda a península disfrutando moitísimo catro mulleres como di Martiro, que nis se compra nis se vende e que, e, que, e que estamos aí por puro amor a música e descubrindonos unhas as outras foi un proxecto precioso pero eu, eu pería apuntar que antes houve outros proxectos de mulleres onde o que quería era que se visibilizase pois, o traballo musical das mulleres en Galiza. Eh, temos aquí unha que participou como música chegada de Portugal eh, en Sondelas, onde estaba Guadi, Mercedes Peón, a Pedreira, María Manuela, en fin, mullerazas. Eh, antes fixeron con María Joao, con María del Marbonet, en Vigo entón, sempre houve pues, esa preocupación de que o traballo das mulleres se visibiliza se la tocaba o acordeón facíamos as sete mulleres do miño todas ali, un poderío no, no escenario foi precioso e des, y, y con enredadas é algo moi similar só so que aí queremos coñer en valor digamos o a música de raíz sí. ibérica e aí hai muitísima riqueza que nos queremos poñer en, en valor En ¿no? Martirio mm, é unha muller fascinante eh, moi, moi divertida pero logo moi profunda tamén ao mesmo tempo, Carmen París toca piano eh, eh, transfor, transformou un pouco que era a Jota Aragonesa sí. e o fixo un xénero universal, o mesmo fixo coa copla Martirio e o mesmo que tratamos de facer a miña tocalla pedreira Maiseu coa nosa música, esa dimensión eh, universal e tamén no caso da pedreira con a vea moi teatral, entón todo ali é, eh, en fin, unha experiencia moi enriquecedora. Todas, as, os concertos de Enredadas, se si non os vistes, eh, bueno, estivemos en Ferrol, sí. non hai tanto tempo, e eh, eh foi precioso pero viaxamos vamos, estimos en Cataluña eh, en Euskadi Madrid en moitísimos lugares e volvemos, xa chegamos un pouco cara presente pero retomamos unha das primeiras cosas que, que dixemos que era o tema do, do flamenco eh, a cabeza non para, ¿no? como se soe decir <risa> porque como xa esta ti tes unha amizade con, con Javier Rival lembro un concerto que fun a, a Porriño A ver, sí. a ver a Javier Rival, e foi fantástico tamén, dos maiores letristas que, que hai en, en España. E como xordea a colaboración esta de, de de Tu casa a la mía? Pois... De Federico García, bueno, por xe si non sabedes, Federico García Lorca, Ema y Xuxía, pues, cantado por, por los dos, grabado no Náutico... Sí, no Náutico no de San Vicente que teñen un estudio aí e nos brindou o estudio pero antes tiñamos feito algunha colaboración porque coincidimos en varios proxectos e a min chamarome das bodegas de Martín Kodax ah, vale. para que convidase alguén entón un, un dos anos convidei a Javier Rival fizemos ese concerto, sentímonos moi a gusto con Sergio Tanus, con Marcos Teira entón cada vez que nos preguntaban nas entrevistas, si que vos uniu, dicía, pois pues, o albariño. <risa> <risa> entón, sempre co, disfrutamos tanto de, de ese desse concepto e desse momento que ben e que podíamos facer que non fose repetir os éxitos de cada un de nós. E entón pensamos esa conexión que entre Elorca e Rosalía, porque Elorca eh, sentía unha fascinación por Rosalía Eh, parece unhos bonito contar iso e eh, que a xente descubrise tamén outra cara de Rosalía que non se coñece tanto como nos pensamos e eh, a descubriron en Andalucía e nada mm, preparamos, veña, facémolo así ti preparas unhas pezas uns poemas de Rosalía que máis te gusten ou de Lorca, intercambiamos bueno, eh, a min gustaríme que feseras a Iba a loca soñando que é un poema que a min eh, entusiasma que hai poetas presentes poden entender a fascinación eh, que, que os dous sentimos por, por estes dous poetas tan populares, eh, tan defensores tamén das de, de xentes máis, máis humildes. Nos pareceu que iso que esa conexión era importante e a nosa tamén. Ten que partir sempre da admiración mutua da... Eh, e pois iso, da, da, da entrega. O aí... que falabas antes do de apartar un pouco os egos e chegar a un punto común de, de encontro. Sempre, sempre sí. E entón, bueno, pois, traballamos muitísimo, estivemos moito en Andalucía para, para xente de Galiza e a Andalucía non é doado, así que poder viaxear da man de Javier Ruibal que é un dos grandes cantautores eh, en fin, en, en lingua española, o sea é alucinante. E logo o respeto que ele sentiu polo nosa, pola nosa lingua, cantou en galego, esforzouse moitísimo en facelo ben, eh, emocionouse na grabación cando cantou Xoven Santiago, con, con unha música que el fixera para ese poema, emocionouse moitísimo, non coñecía tampouco ah, os seis poemas, sí que os coñecía, pero non afundaran eles dos seis poemas galegos de, de Lorca. O mesmo que descubriu a Rosalía Redescubrió a outra a Rosalía eh, E logo fixen Por exemplo Morenita Que é un diálogo imaginario Entre Lorca e Rosalía Partindo dun poema que Lorca lle dedicou a Rosalía Cando só tiña dezenove anos Era un estudante, chegou a Santiago Foi a tumba de Rosalía E escribiu unhas cousas preciosas Que eu canto neste, neste disco mm e que cantarei en enaron pola tarde. <risas> <risas> sí que xa xa imos chegando á parte final. con isto quero dicir sí, que, que as veces non somos nin conscientes da, da do, do valor da nosa literatura, da nosa música, en fin, pero no caso de Rosalía de Castro que estamos falando dunha un dunha poeta universal que aínda hoxendía é absolutamente vixente eh e en, y en E nos lugares onde fomos contar cantar descubriron esa dimensión de Rosalía que descoñecían. E o Lorca máis fascinado coa figura de Rosalía e coa, e coa nosa lingua tamén, porque escribiu seis poemas eh, galegos que son moi lorquianos ao mesmo tempo e absolutamente galegos. Catro deles están, están aí. Tamén. Sí, quería falar disso que acababas de, de comentar agora antes de acabar. Eh como nos vendes de fora? O sea, o aprecio que hai de fora. Quería enlazalo co, co tema da, da música galega actual, a música en galego, a repercusión que está tendo fora. Cómo ves esto que califican a, a ver moi fácilmente como o gran momento da música en galega, cando penso que durante a entrevista fomos vendo en outras mm. entrevistas que houve momentos que sementaron, houve momentos de éxitos concretos. como ves, agora coa perspectiva da, da xira dos 40 anos, como ves a o panorama actual, o que está pasando? Pensas que, que hai un pouco de burbuña nisto? Eso será o tempo que o diga pero eu creo que agora mesmo o que está acontecendo a mín alegrame moito porque significa que a nosa música eh, tradicional pues, a xente nova pues, acollese moitos prexuizos e mestura a música electrónica o que queira, pero sempre partindo dun coñecemento bastante fondo desa de de esa música, non? Entón, parece interesante, sempre cando tamén, é certo, que se tiñe en conta todo o que se sementou antes, non? Porque todo isto non sería posible se non existísse os ventos, se non existísse María Manuela, se non existísse eh, tanta xente que, que traballou antes, ou ese disco de, de Batallán que abriu tantos camiños, o Milladoiro, ou Una Lúa, en fin, todo o que foi sementado antes. Entón, hai que buscar ese equilibrio ¿no? entre pues eso, agradecer o que, o que ven de atrás e eh, no meu caso amadriñar todo o que poida e apoyar eh, e axudar a, a divulgar por toda a música nova que se, que se está a facer hasta xugueiras antes de ser o de, de ter o gran boom pois pues, os convidei para cantar coa Real Filarmonía eh, para o Cantos na Maré E foi moi bonito descubrir esas rapazas que querían eh, comer un mundo co, con todo iso, non? Eh, entón, tamén é certo que xunto a esa eclosión da música galega eh, eh, contemporánea e eh, con pues, fillas de Cassandra, Mondra, eh, Transhugueiras, Dencures, en fin, Xunta eso conviven outros proxectos, pois, como de Guadi Galego que ben coñecemos e que é unha mellor que quero moitísimo e admiro moito que estivo aquí, ademais. E, entón, ese traballo como de artesanal, de facer as túas cancións de, de facelo sempre con tanto eh, con tanta profesionalidade, con tanto mimo, con tanto cuidado. Iso é que coidalo tamén. Eso nunca pode pasar de moda. No, eu creo que non. Entón, que non nos colla ese rollo de que son modas eh, que logo pasan e eh, no quede o pouso. Porque o importante que quede ese pouso. E que ese pouso axuda que as, as, as cousas logo se desenvolvan e, e teñan futuro. Senón, quedan, pois pues, iso, nunha, nunha moda. E... Eh, entón, eu, eu creo que hai que valorar tamén o traballo ou xente que fai jazz en galego jazz galego a un, a un nivel extraordinario e eh, rock pop, bueno aí vemos o, o que son os premios Martin Kodaks que me tocou ser xuda de algún ano e como a ti e di, pero de onde sai tanta creatividade e tanta xente non va facendo cousas interesantísimas ou O Carla, co, co seu grupo Zabala, que está aquí, tamén representante dese novo xeito de entender a música, de comunicarse a través eh, da música e, e con bueno, con estilos que se interconectan tamén porque non existe eso, pues eso o tradicional senón está mesturado con outras cousas A parece a ya que talvez unha das mellores reflexións para para acabar este este podcast, esta charla da Piruchela, eh recomendar o concerto de de pola tarde dos porque hai unha cosa que que digo así unha cosiña, que é moi importante a, a posta en escena, a escenografía e o traballo que que fixeron eh a Pedreira E en marina para Adi uh -huh. e para ti eh fai que paga a pena ir ao concerto e velo, concerto tamén vivilo e que moitas grazas por, por vir a, a Piruchela a este sitio modesto pero con moita, moita calor e moita tensión como podes ver moita sí. comodidade, espero que te sentises cómoda moi cómoda e que grazas por, personalmente por como me trataste desde o principio e que moitas grazas por vir e esperemos que seguir mantendo este nivelón de, de artista bueno, na Piruchela eu todo o que poda falarei da Piruchela lá onde vaya vai eh, porque a ver oh, oh, oh. Este un sitio importante, importante. Eu fago concertos na miña casinha de Ildarosa no xardín e, e e tamén é unha maravilla congregar un público moi selecto pero con, con en fin, con moita curiosidade e escoitando un silencio absoluto, e, en fin. Esas cousas son impagables, non son as veces máis importantes que concertos multitudinarios y con respecto a mi celebración dos 40s quiero decir que no voy estar soa por supuesto está una banda extraordinaria en la dirección musical está pablo Novoa con dos históricos de la música galega miembro de, de, de, de, de, de, de bajos y de <ríe> que tamén tiñe unha relación de amizade moi, moi, moi fonda e moi productiva eh, está Sergio Tanus o meu fiel brasilego eh, Isaac Paracín, que tocaba a batería comigo desde o inicio e que ora se sumou tamén a esta celebración e Santi Cribeiro, como decedei ir dos lugares máis interesantes eh, no musical eh, que quero moitísimo que me acompaña hai moitos anos membro de miembros ambos de Borobueto, Isaac y Santi eh, y en fin que es muy muy fermoso y siempre teño convidados esta esta tarde estará Carla eh, va a estar María Manuela así esa ponte interseracional también me parece importante va a estar Lorena Cachito que, que toca batería coa pedreira que es una maravilla que esa la moza de, de Narón eh, y que además están en festes porque es Santa y entón eh, vai estar a miña irma, non están as dúas só porque Chus non, non pode, pero temos un proxecto que se chama As Mosas, somos de Mos, as dúas, sí. entón, as, as, as, casi sempre me acompañan elas e as veces a miña irma pequena que tamén toca a gaita e tal. Eh, por certo, non quería rematar isto sen falar de María Fumasa, de Fumase Malvela. <risas> Malvela porque son dos proxectos que eu quero como como vamos como se fosen meus que, que son de algún xeito porque creei ambas, pero, pero en fin, tiveron un percorrido, teñen un percorrido tan impresionante ambos que quero destacalos. Malvela como pura enerxía estas mulleres, sentes que está a miña nai porque teñen na media de idade 70, moitos, 80, pero Fano moi ben, é un grupo popular, querido. Hai pouco vindo de Montoñeo, tivemos un accidente bastante fastidiado, pero non pasou nada. Estamos aquí, pero foi, foi duro e, e foi unha alegría que todas... Bueno, que quedase nun susto nada máis. E logo María Fumasa, seguimos facendo en formato pequeno, pero un proxeto moi importante para axudar na... Cando se fala de normalización lingüística, é importante que os cativos e as cativas cante en galego. Eh, aquí está entón tamén con ese traballo precioso que fai poemas que que bueno, que nós nos sentimos moi aínda moi emocionados cando chegamos a un lugar e a xente canta, formiguinha, eu teño alguén eh O Veleiro Verde e o Veleiro Verde, en fin, proxectos moi mmm, moi interesantes. Porque, bueno, eh tenho que falar deles senón revento porque claro unha historia tan longa de 40 anos eh vai estar van ser presentes todos esos proxectos dun xeito ou do outro en algún momento eh, en Galicia e quería destacar efectivamente todo o traballo de dirección escénica de Uxía e de Marina e en fin de todo o traballo que que fixemos para isto E eh, Que, creo que podo cantar unha anaquiño dunha canción para rematar, verdad? Porque aquí na sesión Bermú <risa> eh... Así ademais podemos facer un coro aquí bonito porque unha das cancións eh, falando do Alentexo antes eh, que máis me acompañou nos últimos tempos é eh, A gotiña d'agua Eh, e como sabedes cantar, así non cante eu soa Vale. Eh, e que nada, moitísimas grazas, Pepe, polo labor destes de anos todos. Eh, e a este espazo, pois, pues eso, longa, longa vida e eu que poida disfrutalo moitas veces eh, e que veñan moita máis xente por aquí a este, a este podcast. Gracias, bueno. Eh... Gracias. <coughs> Imos cantalo, veña. Fui a fonte beber agua Achei un ramiño verde Quen o perdeu tiña amores Quen o perdeu tiña amores Quen o acho tiña sede Dame uma gotinha d'água Desa de que voi socorrer Entre pedras e pedriñas Entre pedras e pedriñas Alguma gota de avere Alguma gota de avere Quero mollar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como arrola Como arrola, ninguém canta Quero cantar como arrola Quero cantar como arrola Como arrola, ninguém canta Quero cantar como a rola? Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Para Pepe, o mais grande